Hej och välkommen till Podcast Select, avsnitt 45. Eh, idag så ska vi prata om, eh, vi har väg på ett event nu i helgen, eh, den tredje i fredags, eh, hos eh, ja, Bärsala, Nintendo, i Kungsbacka. Mm, eh, mina hemtrakter. Ja, precis. Marcus är med mig. Hej. Hallå, hallå. Hej. Så att eh, vi tänkte prata lite om Nintendo Switch som vi var där och provade. Och eh, spelen som, ja, release-spelen och årets spel. Eh, de som ska släppas under året, alltså de är ja, ett par av dem i alla fall. De är mm. stora utannonserade titlarna. Det lär väl komma lite fler på Etric, jag tänker mig. Men jag vet inte om de kommer, kommer i år då. Men de, eh, de som har bekräftats för i år eh, har vi varit och tittat på då. Ja förutom Mario. Jag kan väl tycka att alltså redan om man kollar på de exklusiva spelen så tycker jag att vad man redan har visat upp för det kommande året nu, eh, nio månader fram. Jag tycker att det är tillräckligt starkt som det redan är. Så får vi något mer där liksom innan året är slut som är exklusivt. Vi kanske får något mindre spel, typ Yoshi Will World liknande eller så. Så är det bara en bonus. Liksom. Men eh, annars tror jag mest att det är lite små tredjepartsgrejer och indiespel som kommer fylla ut året. Och att ja. näst kommande år, liksom, att de utannonserarna kommer. Det, det brukar ju vara så. Sen vet du mm. inte om de kanske Nintendo har tänkt om... De, de är väldigt Man utannonserade ju Nintendo Switch- för liksom det var oktober eh, månad, mitten på oktober och så visade man upp den för bara en vad var det? En och en halv månad sen En månad sen Det var väl mm. efter nyår var det? det? var trettonde typ. Ja, en månad sen så att man har varit väldigt eh, väldigt snabba med att visa upp saker innan mm. inför mm. att det ska släppas liksom helt enkelt. Nu räknar inte jag Zelda och Mario Kart som exklusiva så att, för att de kommer till Wii U också, och det är Mario Kart Nej, där. Så jag. att de räknas inte med i den line tycker jag utan det är mer Nej. som men det, förstår. det är väl Mario Kart som skiljer sig med små grejer men jag förstår, jag förstår vad du menar. Det är, för en Wii-ägare så är det inte samma lockelse som för mig exempelvis. Nej, men det kan vi gå in på lite senare när vi kommer till våra framtids, eh, framtidsplan. Ja, vi kommer att diskutera konsolen och spelen och lite så vad vi tror och för för ja, konsolen och Nintendo överlag faktiskt. Uh, oh. Så vi hoppar väl in i det direkt. Jag och min kompis Johan hoppade på tåget 26 morgonen, åkte till Kungsbacka träffade Marcus. Mm. Uh, klockan nio var vi, stod vi i kön. Det var en pytteliten kö. <laughs> typ 20 från... pers. Till skillnad från lördagen och söndagen när Bergssala hade öppet hus för alla som ville komma. Såg du den bilden som Bergssala PR skickade ut? Jag vet inte om du är med på den listan, men de visar bara, ah, om ni vill hänvisa till eventet så här, använd den här bilden. Ja. Och så hade de tagit med en drönare eller någonting Så det ut som, åkt upp lite där och så såg man den kurvan och vi bara, herregud. Ja, var... Tur att man inte publiken, alltså, är en del av den döda publiken. Det, det såg inte ut som när vi var där, men ja, jag hörde det var Aj. folk som stod 11 timmar i kö. så det var ganska, ja. Ja, så ni som inte stod 11 timmar kö, det här avsnittet är för er helt enkelt. Mm. Det, jag tycker vi kan, vi, vi hoppar direkt in. Vi kan börja lite med spelen och sådär vad vi spelar. Vi börjar med ett spel som du aldrig har spelat innan. Eh, alltså du har inte spelat första, men du, Nej. Eh, det är Splatoon då, alltså Splatoon 2. Mm. Eh, så jag är väldigt nyfiken på att höra, alltså, ja, du som är helt ny till, till, till den serien, vad, vad, vad tycker du liksom? Alltså jag har ju sett... Mycket från det, och jag har förstått att det är ett, ett spel som jag skulle gilla. För att innan jag, innan jag fick lägga vantarna på det, för det var ju första gången jag ens spelade ett Splatoon-spel då. Och det jag gillar är att det är väldigt snabba matcher. Det är väldigt. Det är inte fokus riktigt på det, skillsen att döda en person. Det är inte reaktions. Jag menar, det är självklart en bonus om du är snabb i ett spel och kan uppfatta liksom hur du ska agera i olika situationer. Men eh, det är mer fokus på spelglädje och, och långsamt taktiskt tänkande. Eller att man har en plan typ. Och så om inte det funkar, ja men då gör jag så här och så vidare. Sen kan man ju självklart reagera lite snabbare när man vill. Eh, och när det passar sig. Men eh, jag hade jäkligt skoj. Vi spelade tydligen med någon som var en av de bästa i Sverige på spelet. Och mm. eh, jag kom ju första plats andra matchen. Så jag så jag är jag duktig på spelatå. Mm. Jag hade skitskoj. Mm. Jag spelade med pro och... Eh, den känns fantastisk. Ännu bättre än Wii U Pro Controllen och äh, snyggare. Den är inte glansig utan den påminner lite om en gammal Game Boy. Du vet med ett smått, transparenta. Så den ser lite cool och hardcore ut helt enkelt. Jag tycker den ser ut som en prototyp tycker jag. som. Jag, jag trodde det var en ja. prototyp fast. Det är, det är så den ser ut men jag, jag gillar utseendet lite. Jag är i alla fall bara glad att det inte är en massa fettfläckar på den. För att det var något av det värsta med Pro Controllen till ja. Wii U. Men jag tycker det var liksom, vad den var det bara helt... Helt mörkt. Det var inga färger alls på den. Jag... Nej, det var alltså ju, jag... ja, ju typ gråsvart Grå är den ju typ på framsidan och baksidan och sen är, den... sen är den glansig där man sätter in kabeln då man laddar den helt enkelt mm. och uppe vid triggers. Nej, men annars, den är... den är svart i olika kulörer helt enkelt. Alltså jag, jag, jag har ju jag har hållit i den och testat den också. Jag, ville, jag, bara, jag fick sådana här blackout nu, var, hur liksom, om det var är svart men det är det Det, det ser ut som en sån prototypsvart typ. Som, jo, men det, så som det att ta fram för att visa. Ja, alltså ja, ja vi, vi kommer gå in på hålvaran sen också. Ja. Men, det den, kändes jäkligt bra i alla fall. Men jag har sagt, de hade ju eh, ett, ett kontrollläge och det var ju med spela med motion control och Platon 2. Vad tyckte du det funkade eller? Alltså jag tror att jag kommer spela med spakarna och utan motion control. Men det, det funkade relativt bra. Eh, jag spelade ju bra så att jag menar jag tror det är en vanlig sak. Jag har hört att många gillar att köra med um, motion control, just för att mm. det är lättare att liksom bara spruta massa färg omkring sig. Och, för det handlar ju spelat mycket om att man ska täcka så mycket yt som möjligt med färg. Ah. Uh, så där kan jag se liksom lockelsen, men just att, att uh, Aima och sånt där, där. Där var det inte riktigt. Uh, i, såhär, som för nybörjare så känns det konstigt, men ja. har man spelat så innan så är det säkert jättenaturligt och bra. Ja, jag tror att man, om, man, om man börjar vända till spaken så tror jag det är svårt att gå tillbaka. Jag tror faktiskt att man ska testa först med Motion och börja spela lite med det. För jag tror att man kan vänja sig. Jag har spelat lite både och, men jag, kört med, jag kör ju med, med höger spaken eh, som det är nu. Men det, jag kör ju med den här ro rollen, den här stora där som man rullar med på marken. Ja. Och då behöver man inte sikta så mycket uppåt och sådär utan då är det mer. Man, man kör golven och sen lite på väggarna och sen så kör man över människor och splattar dem. Så att det beror på ja. vilka, lite vilken roll man har. i Kör man med ett givär, liksom, då måste man ju sikta mycket mer mm. uppåt och sådär. Uh, men jag har ju också det här att jag, jag, det kan vara jävligt nice att köra, köra med en uh, Pro Controller för det kan man inte göra på Wii U. utan Där måste man köra med den här stora. Uh, ja, man kan inte ens köra Pro Controller. Uh. Nej. Jag, jag tror ja, man kan, kan köra det om man kör två pass och gör någonting. Men eh, spelar man eh, sitter jag hemma så måste jag ha den plattan. Men kom Vilket... ihåg det? För att det var ju ett problem när man ser pro med Wii U. Att det var väldigt få spel som stödde det även om det var en självklarhet. Jag kommer mm. ihåg New Super Mario Bros. U hade ju inte ens stöd för det. vid ja. release. Utan det var såhär, ja, Och så patchade de in det typ senare när jag tror ja, här... New Super Luigi kom. Det här är ju mer för att man har ju, den här, man har ju eh, hela spelplanen på eh, skärmen. Mm. på kontrollen. Och där när man respawnar, när man har dött så kan man trycka på de andra sina medspelare och då kan man teleportera sig dit. Ah, okay. det, och det, det, det var det enda sättet de hade på ettan. Nu nu spelade jag ju med jag spelade med konsolen. men nu har de ju att när man när man respawnar så kan man trycka på X och då kommer det upp kartan och då använder man styrkorset eller det är ingen styrkost, men de här styrknapparna som sitter under den vänstra sidbalken. Och med de fyra ska du välja någon av de här gubbarna och hoppa till. Vet du vad jag kom eh. på? Jag glömde klicka på de knapparna. Hur kändes de? Ja, det kändes som vanliga knappar helt enkelt. Jag kände en som... Det. Eller jag, jo, vänta nu. Jag, jag, jag höll nog på dem när jag Men ja, det är ju som vanliga facebook typ. Ja, men du, du känner ju dem när du spelar med. När du, när du spelar med Joikonsen. Mm, ja, det, det är de knapparna. Mm. Ja, men de var ju typ identiska till de andra nu. Mm. Men som sagt det, det var, det, Då har de gjort det nu Så nu kan man spela med en Pro Controller direkt För det, det, var antagligen det, att det, var, det var väl det enda Men jag skulle kunna jag tror det skulle vara rätt nice Att köra med Motion och hålla en Pro Controller Jag tror det blir lite mer Ja, det blir liksom man har Den är mer kompakt än om man har en stor Platta typ Jo, den väger ju lite mindre också Jag förstår liksom inte varför man ska köra med Motion När man sitter och har den bärbar Det blir liksom lite konstigt det blir jävligt svårt att man precis har huvudet får gå upp och ner och höger och vänster. Ja, det, det verkar lite missgård det där. Men eh, som sagt jag, jag har ju spelat väldigt mycket Splatoon första, och eh, Det här kändes ju ja, det var ju, det var ju alltså, det kändes ju precis likadant. Eh, men jag är glad att de, att de satsar på EP och fortsätter för att eh, jag tycker de är det, som sagt, det blev ju årets multiplayer, årets shooter 2015 va? Oh. Ja, men det är ju, uh, Splatoon är ju Nintendos största nya brand sedan Pikmin som har etablerat mm. sig ja, men Pikmin var ju 2000 jag vill säga 3 med Game, Gamecube eller när kom Gamecube, var det 2004 i Sverige uh, det är yeah. över tio år sedan i alla fall uh, mm. Så tio år, på de tio åren efter Pikmin de har ju släppt Pikmin 1, 2, 3 uh, Var jag tyckte alla var jävligt bra men 3 var tycker jag det bästa Förutom bossfighten i slutet, den var hemsk. Och egentligen ända sen dess tycker jag att vi har fått en ny stark IP sedan Splatoon. Och vi testade ju det där när jag ARMS. Och jag hoppas genuint att det får fotfäste och att de släpper mer karaktärer och bygger vidare på det. För att jag älskar karaktärsdesignen. det förvånansvärt bra med motion control-grejerna. Och du kan ju köra med vanlig kontroll också. Och det var bara sånt spel jag gick därifrån och kände, wow, det här är liksom Wii-boxing. Med liksom en älskvärd karaktärsdesign Så du kan hitta i spel som Overwatch Inte lika bra men du vet, väldigt bra ändå Och den har ändå ett så här, den OSA, Det är Osa Nintendo-spelet Så jag hoppas att det är liksom ett nytt brand För att alla som jag har hört som har spelat det Var liksom positivt överraskade Och det var jag också Ja, men vi kan väl skutta över till det. Vi behöver inte säga så mycket med om Splatoon. Alltså, ni som spelar Splatoon, Splatoon innan, ni vet vad det är liksom, vad ni får för det. Och det jag tycker det funkade skitbart på den lilla skärmen också. Jag tyckte det funkade jättebra. Där. Så det blir nog inga problem att spela det där på. Vi kommer gå in mer på hårdvaran sen så vi behöver liksom inte prata så mycket om den nu. Utan det är mer bara, vi pratar om spelen först och sen så kör vi lite hårdvara sen. ja. Så vi kan, vi kan väl hoppa in på ARMS som du redan har nämnt det då. Oh. Uh, Fighting-spel. Som man kan spela som vi spelar med joy Så Det är väl det som man ska göra egentligen. Det är väl det som är Det är så gimmickad. de marknadsförs. Och ja. jag såg i någon Super Bowl reklamen så var det ju någon pappa och son som spelade. Och man, det mm. börjar ju lukta lite Wii-era-vibbar alltså. Alltså jag, ja, alltså jag tycker spelet verkar kul Men det är liksom inget spel som jag sitter hemma och spelar. Alltså så. Det är liksom inget... Det är också ett party -spel, ser jag det som. Jag ser inte det som något... Man kan säkert bli skitbra på det. Men jag, jag har svårt att se att det ska... Att det ska som, slår rot som ett, som ett, som ett nytt liksom, eh, nytt brand för just eh, Nintendo så sett. för att jag inte, för, att, för det första tycker jag igen. namnet eh, har liksom inget, är inget Nintendo it överhuvudtaget. Utan det, det känns som ett ja, det känns som ett litet minispel i, någon, i något sånt utan jag tycker de skulle haft de hade behövt ett bättre namn för att sälja det tror jag Arm låter fruktansvärt tråkigt Ja, oh, det är sant det, det, och när jag såg det första gången på unveilen här i efterårsskiftet så var jag ju inte direkt imponerad. Men Nej. det var lite det för det alltså, som sagt... Jag blev ju det var ju skitkul så. att stå och spela mot varandra så. Alltså det är ju som sagt, det är ju gjort för att man ska stå liksom och ha roligt tillsammans. Mm. Uh, det är det ju. Men jag tror inte att jag sätter mig hemma och spelar över nätet till exempel och står Jag tror inte... Jag kan tänka mig att och liksom... Och öva så sätt och ibland bara, köra ah, men kör lite liksom arms. Men det är som sagt, som, som vi upplevde, det är det så man ska uppleva det. Så det beror ju på har man ett väldigt, är man kanske en student eller har man en familj vet, med barn som tycker att det ska, har man liksom den sociala, det sociala umgänget omkring sig i hyfsat stor mån. Så då, då, då är det ju ett grymt spel tror jag. Mm. Eller det är det. Men eh, har man kanske bara en spelkväll eller någonting tre fyra gånger per år så får man ju och inte tycker att det är tillräckligt roligt att köra lite online eller vad det kan vara vid sidan av så, så, så förstår jag att man övervägar inte köpa det. Mm. För att det, alltså, det, det och det är också ja. Nintendo-spel överlag. Alltså, Nintendo-spel är bäst med vänner. Så är det bara. Och så som de har lagt upp party chatten och allt, det kom, vi kommer in på det sen men så gynnar inte det direkt den, det, det är fortfarande samma upplägg. Det, Nintendo är bäst med vänner i soffan fortfarande. Ja, för det var det roligt med visat spelade Och det funkade ju verkligen alltså med motion. Alltså det gick, man kunde styra sina, sina slag och man kunde göra så här. Men det känns ändå som en, fortfarande som en gimmick grej att visa hur, hur det funkar. Det är ett spel som skulle kunna släppas med konsolen också tycker jag. Tycker du, ja. Ett e-shop-spel e på typ. Jag skulle kunna ge det 25-30 dollar på e-shop. Mm. Tycker det är lite, lite för bra för att vara ett. Eller jag vet, det är så svårt det där. Alltså. Ja, men Jag vet inte om det är för bra. Alltså, det, ser ju, det, är ganska, det är inte så komplext egentligen om man tänker efter. Det skulle, Nej, ju, det det skulle lika gärna kunna vara ett minispel på en Wii Sports-skiva. Alltså så. Jag tycker karaktärsdesignen och vissa element säger en del om att det här har lite mer kärlek än ett sånt minispel. Mm. Ja, nu, men men visst, ja, fick så man det... inte spela. Man vet ju inte om, om gubben har någon form av karaktär. liksom Bakom sig för det hade vi inte tid att testa utan de hade lite olika moves beroende på hur man valde och sådär. Olika handskar så, och sånt där. Eh, men som sagt, jag hade, jag hade, jag hade nog velat mer sett att de gick ifrån det här med att använda J-ikonen och bara köra med kontroll då. Alltså, mer för att slippa den här gimmickan som alla, alltså så, det är bara gimmickar hela tiden. Jag hade väl eh, kört, kört ett seriöst spel som som man sitter och spelar med pro controller Jag tror det hade gynnat mer. Men det är mycket möjligt att det är så som alla spelare sen om du skulle ta liksom, om du skulle få fotfäste i någon typ av e-sportscen e eller så. För det, det hade varit jävligt roligt att sitta och spela eh... Ja, jag har kunde sitta och spela mot övernätet till exempel då. Men då, vi, alltså, då hade jag inte suttit och viftat hemma liksom. Då hade jag suttit med pro control i så fall. Mm. Ja. Tänk, tänk om man ska spela. Jag tänkte scenen. Du måste ju ha din mobil för att chatta. Mm. Så har du den mm. i byxfickan och så står du upp med ett headset och står du och viftar ja, ska, och drar jag, jag ut kabeln. Det, och... det är också en sån. Ja, det här med mobil och chatta. Alltså jag är så trött på det. det ja, vi kommer in på det sen också. Jag förstår inte hur de tänker. Nötter. Uh. Ja, det, är men... lite, det är lite dumt. Ja. Men i alla fall, det var en positiv överraskning och det var kul att stå där och i det här alla var glada och alla hälsade oss välkomna och man stod där och skattade och slängde slag. Men det är inget jag kommer sitta hemma och spela. Det kommer vara kul att spela på en fest men jag kommer inte sitta hemma och spela det. Nej. det, det är så jag känner. om ja, Det är kul med Nintendo partyspel. Det är så. Men det är som man sett på de här och det är fortfarande liksom som jag sa tidigare, Nintendo är bäst med vänner jag menar, kollar du på alla reklamfilmer nästan så är 80% procent så är det spelande mellan två eller fler personer. Mm. Och det ja, är ju det så. så ju Mario många Kart, kart det Splatoon, detta. Om man kollar på, menar, på alla eventet. Så switch. många spel var det, men vi spelade själva där. Zelda. Ja, och det var det tråkigaste, tycker ja. jag. <laughs> ja, men det, det, det är ganska tydligt vad, de, alltså, vad Nintendo siktar på fortfarande. Och det är inte fel i det, men man ska vara medveten om det. Och det är det som gör så jobbigt, att de inte levererar en ordentlig party -chat funktion som PSN. Alltså. Ja, det, det är svirigt, för da, alltså... Oh, alla har inte möjlighet att träffas hela tiden längre okay, som det okay, vi, vi går in på partychatten och jag våkar inte hålla med här. Jag, jag, jag, jag, jag. Det enda jag behöver säga det. Ända sedan Wii U släpptes så har jag bara sagt att det enda de behöver göra det är att släppa en normal partychat så jag kan sitta, jag själv här hemma med mina kompisar och spela Mario Kart och prata med dem och säga svin åt dem i vår egna partychat. Det är enda jag begär för att det är så jävla tråkigt att sitta och spela Mario Kart själv. Alltså mot, mot vänner, fast man kan inte prata med dem. För då måste man ha en jävla Skype eller någonting extra. Vad är det och för fel? Och, och nu har Nintendo sitt egna Skype, sin Nintendo Switch-app. <laughs> alltså, jag det, alltså, när jag, jag talar jag för mig själv, men när jag sitter och spelar, då vill jag ha ljud och eh, eh, voice i samma hörlurar. Och ja. Ja, och det, det går ju inte att få när man har det så här. Du måste ju typ ha en massa splitters och grejer du typ gör det externt. Typ, synka det kommer, allting. Ja, men det kommer liksom inte funka för att jag vill ha mitt, mitt bekväma headset på mig och lyssna ja. på spelet samtidigt som jag kan prata med någon. Jag vill inte sitta ha en jävla hörlur i ena örat Nej. för att sitta och prata med någon. Det kommer ju liksom på 360 delen när man satt, med, <clears throat> man satt med de här medföljande headseten och så på tv-djur exempelvis. Ja. Och så får man inte något ordentligt. Ja, utan men det är som, äh, som PSV 4 levereras. Så levereras ju en en hörlur. Det är samma sak ja. att sitta och prata och sådär. Men alltså, jag förstår inte. Du är ju limiterad till jag... det. För eftersom allt ljud går via, måste gå via en separat enhet. Alltså mobilen. Så går det ju inte att synka upp det på något sätt via konsolen. Om du inte, ja, om du leker, ljud, om du inte leker ljudtekniker. Liksom, bara tar fram en massa splittrar och grejer. Och håller på att jobba dig. Det blir ändå så här jobbigt. För att, jag menar, när jag, som jag gör på PS4. Jag går in och sen så startar jag ett party. Sen har jag det igång. Medan jag sitter och spelar. Så att någon kan komma in och börja prata. Här måste ja. jag liksom starta spelet. Sen måste jag gå in på min mobil. Och starta någonting där. Och, liksom, och det måste ju alla andra också göra då. De, det, det, det, man, det är liksom ännu mer moment för att komma igång. Tänk den hemska grejen om eh, du sitter och spelar. Och så börjar mobilen ladda ut. Och bara, Åh nej, jag måste ladda den. Och, och jag har ingen förlängningskabel. Det är långt till nästa ut, såhär, vägguttag. Och, jag kan inte spela Boys, då. Mm. <laughs> så får du spela. Alltså det är också en så dum grej. Alltså, alltså okej, okay, de har hört det som ett komplement. För jag kan stå om liksom, man sitter och spelar på bussen. Alltså själv. Om man vill sitta och mm. prata i en partychat. Liksom. För den är, den är inte uppkopplad. Den. Nej, men det finns ju en Playstation Network-app minus, minus voice-chatten så finns mm. det ju en sån. Mm. Mm. Så det här är helt köpt. Liksom, så. Men jag sitter hemma och startar min mobil samtidigt som jag... Det känns jag att bakåtsträvarna på något jävla sätt. Jag förstår, inte, jag förstår inte hur svårt kan det vara att sätta in en, en partychat som Xbox 360 hade när den kom. Ja, det är ju tio år sedan alltså. Det är väl kul att höra liksom, deras argument. För hur de tänker. Jag tror du så har de fått ett PR-svar? Men... Nej, men jag, alltså, jag, jag, det gör mig skit För det är en eller av de största bristerna med Wii U. Att man, man inte, alltså, det ska inte kännas mer ensamt att sitta och spela emot vänner än när man tänk, sitter och spelar utan vänner. Tänk om nästa Mario Party, Mario Party 10. Eh, Nej, Mario Party släpp, 11. 11. 11, Om det släpptes och eh, du kan spela åtta vänner, eller var åtta vänner samtidigt, sitta i en partychat sitt och asgarva för att jag menar, det när man gör i, i Mario Party åt andras liksom, misslyckanden. Ja, ja. Tänk hur roligt att sitta typ en fredagkväll och bara bunkra upp med några öl och sitta och spela Mario Party med massa polare och, och, och sitta och bara garva åt allt som händer. Skitskoj när du inte har möjligheten att dra ihop en spel kväll. Mm. Men och det är så lätt hade det hade Mario Party varit på PlayStation 4 eller Xbox One så hade det varit en möjlighet. Mm. Nu är det Men, inte det. Nu har vi nu har i alla fall sett att det ska ju gå kunna koppla in en mic i alla fall till eh, kontrollen. Men frågan är ju då uh -huh. kan det vara så här att det här är en tillfällig lösning och att när de börjar betala för tjänsten i höst då har de utvecklat klart den här grejen. Alltså jag, ja, jag tycker de har nämnt någonting om det. För att, eh, alltså det är så luddigt. Ja. Det är väldigt luddigt i så fall. För det är en sån grej man nämner. Ja, jag tycker också det. För nu har de bara pratat om den här mobilappen hur bra lösning det är på saker och ting. Dra åt helvete. <laughs> Nej, men jag, jag, jag, jag, jag alltså, det, ja. är provocerad. Jag blir jätteprovocerad när de inte är kränkt. Ja, det, det gör jag. Men om de ändå vill vara så här och man ska spela socialt, allt ska vara så här socialt. jag har inga vänner på riktigt i den här staden. Nej. Jag har bara Jaha, på. Jag, jag bor ju liksom inne i Vänerbrokasam. Det är fan 14 mil härifrån. Ja. Det är liksom inte Ja ja, skitsamma. Det vi får väl se hur den lösningen blir. Uh, vi, kan, vi kommer in mer på Switchen om en sund. Det var bara för att prata av oss om det för att det har varit så... <laughs> <laughs> jag blir så heller förbannad av det. Så att Nu har vi pratat bort det. Uh, Arms har vi pratat om. Det är roligt. Roligt pratenspel tycker jag. Uh, verkligen. Oh. Alltså det, jag tycker det funkade bara med joy för det är ändå det man ska spela med och det funkade och grejer med man svänger och man ska skruva sina slag. och ja, uh, Det är helt okej. Men jag ser det lite mer som en gimmickspel än just ett... ja. Uh, uh, ett, jag ser det som ett perfekt eh, introduktionsspel till vad Nintendo försöker göra med sina joy -kons. Ja. Eh, Mario Kart 8 Deluxe. Oh. Det spelade vi ju. Du och Jag möttes i det nya Balloon Fight-läget som de har eh, lagt till nu. Det fanns ju inte med i på Wii U-versionen, men nu har de ju trissat upp det lite med 1080p och nya, ja, nya spellägen då. Och nya figurer och lite nya battlebanor och sådär. Um, Tanka. Ja, nej, men det, alltså, det är ju med Mario Kart. Alltså, du som redan har det på Wii U känner det säkert, säkert inte samma sug. Jag spelade original Mario Kart 8, men jag spelade inga dels i banor. Och så har du lagt till det här spelläget. Så för mig känns det befogat med ett köp. Um, mm. jag, det, det är Mario Kart. Jag tycker det här är det bästa Mario Kart någonsin också. Ja, jag uh, så att jag, jag måste ha det för att det är liksom. Det är Kart. Jag har spelat detta slaviskt. Ja, jag har nog spelat lätt över 100 timmar. Bara eh, åtta alltså. <coughs> Med alla DLC och sånt. Så jag, det köpte jag. Hur, hur är -banorna? I banorna Håller de hög nivå överlag? Ja, absolut. Det är, skulle, det är, absolut. Det är som att spela de vanliga banorna. Alltså det, de är välgjorda och underhållande. Så att eh, absolut. Bra. Det är lite F-zero-banor som roligt. Coolt. Eh, ja. Eh, och... Eh, Nej, alltså det, det är jättebra verkligen. Och det är skitmånga. alla. Jag tycker de flesta barnen som är med. Är, det är jättemånga. Men alla är liksom så här. Jag tror det var 32 från början eller något sånt. Alltså när Marco 8 släpptes så var det runt 32 cyklar. Ja. Alltså. Sen har de, de har lagt till fyra kupper till. Så det är 16 barn till där. Och eh, nya speläget. Och nya speläget, ja. Battle. Och lite battle. nya karaktärer. Och TNDP. Och möjligt att ta med er on the go. Ja, Jag vet du säkert heller inte nu. <laughs> men det är så jag, för, jag, jag försöker ju bekräfta att jag försöker ju intala mig att det är värt att skaffa en Ja jo, <laughs> men du, du inte har en Wii U så förstår jag dig, verkligen nej Så det är det... Det, och, det och ett Splatoon för de som aldrig spelat Splatoon mm. så det är det ju extra lockande också sälja eftersom jag inte har en Wii U Sådana som jag vi, vi, vi är intresserade. Absolut. Uh, och nu låter jag gå till Switch, det är inte det det är, men jag försöker bara se utifrån min <går> position. Utifrån min, jävla min, min position som jag har nu, så är det liksom, då är det ju, alltså, ja, jag har Splatoon det kan jag spela om jag vill. Jag har Mark 8, kan jag spela om jag vill. Och Zelda släppte ju också. Så, men vi kommer att gå in på det sen också. Tre av 10. Ja, uh, <går> uh, precis. Ehm... Uh, Ja, eh, man till det var Balloon Battle. Det var ju, vi fick spela eh, splatoon där, vad det var det Ja, och jag vann. Ja, och det var lite skillnad från vad det var innan. Eh, ja, grattis förresten. Jag kom precis <laughs> Jag fattade ju inte det här att eh, man skulle hålla in skottknappen för att kasta längre. Nej, det eh, sa inte till mig direkt. man skjuter det, så alltså. han, han ja. var med lite förtur. Ja, så jag körde runt där och tryckte bara på knappen och hamnade bom precis framför mig. Jag fattade ju inte mm. att man kunde kasta längre. Så jag skyller lite på det. Det gör jag. ja. Uh, dåligt inte ändå. Men här var det ju att man hade man startade med fem ballonger uh, och man skulle behålla så många som möjligt. Uh, och målet ja, var att förlora andras ballonger ja, och, och fick den, man den, ballonpoäng. Den som, den som förlorade minst ballonger och den som tog mest ballonger var det va? För när man hade ja, det jämnade ut sig tror jag. När man alltså, hade förlorat man, alla sina ballonger så fick man ju vara med igen eller vad det var. Det är mycket möjligt. Uh, jag tror Johan förlorade alla sina ballonger. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Har jag för mig att han gjorde Mm. Uh, och uh, han fick få med igen och spela. Plötsligt. Jag oh, vet kom okay. inte om jag vad han sa där. Men, uh, uh, ja, det, det, jag, jag gillar ju dem. De är skitroliga, det, det är så man ska sitta i soffan och spela tycker jag. Verkligen. Som man gjorde på Mario 60, eller 64 Mario Kart. Oh. Uh, sitta i soffan, fyra pass och bara. Så 24 tummar Ja. Uh. <laughs> fyra fyr uh. Four play split screen. Uh. Uh, var, jag hade faktiskt en 28 tumma på mitt rum. Så jag var ganska bortrundad där. <laughs> Oj, oj, oj. Mm. Eh, men det, jag tycker det var skitroligt verkligen och det, spelet såg ju fantastiskt ut på skärmen också på den bärbara, alltså jag gillar den skärmen jag tycker den är det nass. var det jag var mest imponerad av faktiskt att jag, jag tänkte det att det kommer se helt okej okay ut 720p, inte i en snor men det är ju ingen mobiltelefon med OLED, så här 1440p något. med tanke på storleken så tänkte man liksom att ah, hur ska det här gå 720p men, men jag är ju en kräsen PC-spelare det var 60 fps, det var fina färger. Det så mm. bra ut. Det såg jättefint eh. ut, verkligen. Och sen är det, ja. det, det Nintendo-spel gör i sig ganska bra både på stor och liten tv. För att det är inte så mycket tekniskt egentligen utan det är mer designen som gör mycket i de ja. spelen. Det är det som räddar Nintendo för mm. att de har väldigt stilisti eh, liksom stilistiskt mm. snygga spel istället för grafiskt också, krävande. När vi kommer till det sen, det var också alltså, så tekniskt. Det är Det inte så briljant, men det är så, design. Ja, mm. Det är lite det jag är i också, faktiskt. Mm. Uh, ja Mario Kart 8 har vi pratat om då ja. Det är alltså sagt Det är ju ett av de roligaste uh, Bilspelen och partyspelen som finns Och uh, jag har spelat det mer själv Än vad jag har spelat med andra Och jag tycker det är fortfarande lika jävla roligt Fast det är ju också nintendo spel Ja det är det, men jag sitter jag och spelar med min dotter Hon tycker också det är roligt Så att, uh, där har vi fått ut ganska mycket av det Man ska ha en dotter helt enkelt, eller mm. en son då, då, kan man, då är det befogat ha Nintendos konsoler. Absolut, Utan ja, partchat. Ja, ja. ja, det får vi se. Ja. Eh, vad körde vi med? Bomberman? Mm. Eh, vad det, nu heter. det kändes ju verkligen inte som ett spel som ska kosta mer än 200 spänn. Nej. Men, det är, det är alltså... mycket det med prissättningen på spelen. Alltså, man är väldigt skeptisk att alltså, se livslängden kontra kronan. Alltså. Men alltså, är det bekräftat att det ska vara dyrt spel eller? Det är boxt, så 4-500 tippar jag på, det, jag menar, de har men gått det ut sakta snipparklipps i är... e-shop på 200 så de borde ju ha sagt det, så att det är säkerligen 4-500. Jag är skeptisk. man kan ändå släppa spel som är som är boxade fast billigare. Jag hoppas det, men jag har mig att jag har sett, jag menar priserna på webballen vill jag minas ligga på fullpris och det borde ju ha ändrats för det Jag laget, det, jag menar, det är ju, Tre veckor kvar till release nästan bara. Pratar du så ska jag googla detta så länge. Uh, Bomberman, mm. go! Ja, ja, nej men uh, jag fick börja utan er lite först. Uh, ja, men det, det är Bomberman. Jag har inte spelat jättemycket Bomberman, men man förstår upplägget om man har, kan något om spel. Du släpper bomber, du hittar liksom power-ups och då kan du kanske springa snabbare, släppa fler bomber. Jada, Och uh, ja, det är lite så upphottat, ser lite bättre ut. Uh, Karaktären och vissa objekt i 3D nu. Men som sagt, jag, jag, jag tyckte inte det var jättemycket att hänga i julgranen. Skoj med folk, men där tyckte jag ändå att jag inte var imponerad av mekaniken alls. för att är en, jag menar, De har inte gjort något nytt egentligen. Det ser bara lite finare ut. Vi spelade med joy där. Uh, hur tycker du det fungerade? Alltså, de här knapparna på upp och ner till. Nu använde vi väl inte de i spelet, vill jag minnas. Nej, det gjorde vi inte. Men <clears throat> de här trigger då med den här plastbiten på kändes ju så otroligt plastiga. Uh, vi fick ju testa det med snipperklips så det kommer vi till sen Men det funkade ändå rätt bra Jag har rätt stora, jag har inte långa fingrar Men jag har en stor labb liksom så att, uh, Och med att det är väl det största problemet kan jag tänka mig Och jag tyckte de på båda man det finns De är ju faktiskt lite olika Beroende på om man har höger eller vänster <coughs> uh, Av Joikonsen Och uh, jag tyckte det funkade förhållande bra För den sortens spel Dock måste jag säga att det inte var så responsivt Som jag hade velat Det kändes. Jag gick in i de här Det blir som eldklot som flyger i olika riktningar Och efter att det hade försvunnit, så gick jag in liksom, i den riktningen så att säga. Där den eller, eller, eller, eller, liksom, explosionen hade varit. Och då, då blir jag ändå tagen. Liksom, och så kommer man på kanten och får man slänga en bomb och försöka döda de andra. Och gör man det, då kommer man tillbaka. Men jag upplevde som att det var inte mitt fel alla gånger utan spelet kändes lite för långt. Alltså, ja, det, det var släpningar kändes det som. Mm, jag håller med. Det flöt inte på. Alltså, det är ett väldigt, väldigt simpelt spel och jag kände också med kontrollen. Det, det var seg, seg responstid och det flöt inte allt som jag ville att det skulle göra. Eh, Bomberman, jag kollar på spelbutiken nu. shout out 488 för Bomberman. Ja, men då är det fullpris. Det är skrämmande faktiskt. Ja, för det där var inte värt mer än 200 spänn alltså. Det är väldigt skrämmande. <laughs> ja. E, för, ja, det är, äh, -spel, ja. Där man kan köpa, man kan köpa samma eller det är ett Bomberman på, digitalt på de många konsolerna för ja, en hundrad kanske. Ja. Mm. Ja, ja. Så det var väl det. Det var väl inte så mycket mer att säga egentligen. Jag, du håller ju med om just det där med eftersläppningarna och att priset är på för ja. Jag tog tre raka på Bomber, vill jag bara säga att jag gjorde det. Jag... Ja, det var bragd. Bragd. Ja. Det behövde du efter Mario Kart 8-förlusten. Ja, faktiskt. Det Och sen tog du mig faktiskt på Arms efteråt så jag tyckte du höll huvudet tukt Och du ja. tog med även på uh, one Two switch en del. Så att ja, det är, du är nog Play Selects, uh, <laughs> <Nintendo -vinnare, va? laughs> ja 1 ja Den titeln. Du tar jag den. Igen. Ja, det gör jag i alla fall. Uh, du nämnde One-To-Switch. Vi kan väl gå in på det. De hade tre stycken olika partyspelare. Mm. Uh, det här är ju. Eh, tänk ett Wii Sports för eh, Switch fast det ingår inte. Nej. Eh, lite med minispel som eh, man använder i joy på olika sätt och sådär. Och, och vi fick ju testa tre stycken och jag har ju gjort lite research efter oss och det finns ju vi har ju sett reklamfilmer i reklamfilmer vid de här eh wannabe från brättsen som går runt och skakar kontrollen som att det är en skumpa och så börjar den vibrera och mer och mer. Har du <laughs> sett den? Ja. För, de, för folk som inte har råd att köpa en domperjolvalgare så blir en Nintendo Switch istället. Nej um, men Det är så jäkla roligt. Alltså, jag hade se en massa stekare på styr P som bara, uh, går in på. Alltså, det var ju så roligt. Alltså, för folk som inte har råd med dompa. Det, för, um, det första vi... Eller skulle du säga något mer? Um, nej, så Det första vi testade var ju det här att man skulle hålla den och gissa hur många kulor Men man höll det som en låda ungefär en jojkon. och sen så skulle man mm. gissa hur många kulor som var i den som genom att liksom, ja, röra den till olika håll och skaka den och sådär. Det var ju en trälåd, liksom hos så så oss, man, man har ju hört man har ju haft en känsla innan, vet, man spelar de här spelen. Vad heter det, man vet som Det är som en liten labyrint som man för runt den här kulan och sitter i hål och grejer. Du vet, den där väldigt, väldigt taktila känslan av en metallklump och trä som mm. man hade ju känt innan. Och jag måste ju säga att jag var ju väldigt imponerad då att det var så pass tydligt. Ja, det var det verkligen. Det kändes som att man höll en låda med massa kulor i. Alltså, mm. så, det var väldigt. Man, det, grejen var att man skulle gissa på. Exakt hur man kul det var genom att liksom låta känna duns, dunsarna. Och sådär, ja, många, och, och. När det var få kulor så kunde man köra dun-dun-dun. Så det man tre eller två eller en. Men det var fem, sex stycken. Då, då testade jag att skaka liksom hela kontrollen. Mm. och eh, Det var lite häftigt. Du kände verkligen att de studsade upp och ner till på dina olika fingrar. Och sådär. Då var jag rätt imponerad faktiskt. Det var ju mm. svårt att veta hur många det var. Men då kände man verkligen att okej, okay, den här videon som de visade med de här isbitarna i här glaset nu, då köpte jag det liksom. Sen är ju frågan, hur fan ska du använda ett spel? Det ja, när känns det relevant? Det. Ja, <laughs> när när, det när relevant? använder man det liksom i, i, istället, när det inte är såna här mjölkakå som vi också ska gå in på sen och sådär. Jag kan tänka Pikmin. Nu ska du ska dra upp dem i jorden så tar du tag och så drar du upp och så får du känslan att det plopp så Ja, men det, det, det ger ju <laughs> ingenting. Alltså, det, Nej. det är ingenting men... som jag, jag, jag, jag förstår. Nej. Säg det till de som spelade Wii Sports. <laughs> Ja, med det var en succé. Men jag håller med alltså rent spelmekaniskt nej, rent eh, immersionmässigt skitcoolt. Det, är, ja. alltså, det slår ju jag tycker ju, i helhet är det ju coolare till och med en eh, rumble rumble triggersna på Xbox One kontrollen och den används ju också rätt sällan. Mm. Det är ju egentligen bara i forza spelen. Jag tycker att den är väl typ bara där så mm. jag kommer att tänka på det. Så jag hoppas ju att det implementeras bättre. En Nintendo gillar ju göra galna saker men jag kan tänka mig att ett WarioWare-spel kan bli hur jävla roligt som helst alltså. Mm. Nej men det kan ju vara nice också om, om det nu är så här känsligt att om man tänker till exempel i sällda om, om, liksom, om man går in i en grotta och det skulle liksom, marken skulle börja spricka på högersidan så känner man det, liksom, det känsligt mer i den sidan, så sånt, lite immersion är nice liksom, om man får ja. till det på ett bra sätt så man gör det, det, det var ju faktiskt först uh, med Rumble på N64, ja. Rumble Pack Ja, hade så den, att, beställde uh, Star Fox 64 från USA och fick den till Mm, det var ett stor, stort ögonblick. Förstår jag. jag. vill bara säga det. <gör> den vibrerade som min helvete kan jag säga. Ja, alltså jag hade den också. Eller jag som min kompis och minst hade den. Men den, det var ingen, ingen HD-Rumble direkt. Jävla trycker den kan jag säga. Den bara drog gång som fan. Spelvällens Kalashnikov. <gör> så jag överlevde allt och bara skaka som attan. Ja. Du vet att jag var tänkt att den skulle användas som reload-knapp till GoldenEye först. Han plocka lite och satt i det igen. Nej, alltså tänk ja, till slittaget bara, alltså. Ja, det var bara ett snack om det. Jag vet inte om det är på hit, men jag har hört rykten om det. Ja, coolt. Mm. Skit av kanske, kanske, <skratt> kanske blir en sån <skratt> grej när du laddar om magasin i spel så känner att det så här vibrerar som så, ja. sån upp det, så kommer vibrationen liksom längs med skaftet på kontrollen så när du för upp det liksom. Ja. Ja, det, men som sagt, det, det, det, det, det var en jävla cool effekt i alla fall. Det var det, och det är mm. jättekul också för sådana här party-spel, men som sagt det är intressant att se om man kan implementera det vettigt i något spel. Ja, uh, mer än partspel. Uh, ja, nästa, vi körde... Tänk... Okej, okay, förlåt. Jag, jag, jag, jag kommer tänka på det. Arms, där tänkte inte jag på vibrationen en sekund. Och det nej. var ju liksom, det var ju tråkigt. Där hade de ju sagt att det ska kännas som att man kastar iväg sin arm ungefär. Kändes bara som att jag... Alltså man klickade ju bara på knapparna. Uh, <clears throat> de här liksom, mm. får kasta iväg dem. Det var en gång när man viftade dem som en galning. Det var ju den hade superattacken. Aj, Så att, men nej, nej det var det tydligt. Där var det tydlig... där var, det, där var det besviken. Efter, mm. för det spelade vi innan och så kom vi dit och var ja, men jag har inte känt av den innan kom man på liksom. Och så mm. Men det var, det var bara så de som hektiskt där med och det var mycket, alltså det var svårt att få något riktigt intryck av sådana saker tycker jag när man stod där och skulle lära sig kontrollen samtidigt. Jo. Mycket möjligt att man känner av det sen när man kommit in i det. För nu var det mer liksom förordning på alla knappar och vad allting gjorde och sådär. Jag vill förut säga att nu när vi pratade med en sån vann saker här, där. jag vann ju... Jag, jag körde mot några random nu på det här, här One to Switch spelet med långt små kulorna i trälådan och jag, jag tror vi körde sex stycken gånger innan jag vann. Mm. så därför kände jag mig duktig. Så mm. onekligen har jag känsla för det. Absolut. Och sen så vann jag över dig i Cowboy skjuta spelet. Mm. Du psyker ju mig helt och hållet, det gick ju inte. <går> det var alltså... Mördarblicken alltså. Roger är ju... Alltså, han, det är, din kompis, han var ju liksom snäll. <går> och så kommer du där. Jag hade ju, vi sa ju att vinnaren möter Roger. <går> så du psyker hjärnet. Och, <går> och, <går> men det, det... det som var häftigt med det här spelet var att man visste vem som... Även om vi snackar liksom... Vad, vad blir det ska Hundradelad Alltså det var ju hundradelar liksom. Och ja. även om det skiljer lite, lite grann så hade man magkänslan. Och, och i nio fall av tio stämde den. Mm. För, man, ja. man för jag sa det varje gång. Vad var du? Eller, mm. eller liksom, även om jag inte sa det så tänkte jag det liksom. Mm. Och varje gång hade man rätt. Så att det är lite eftert hur man kan vara så pass känslig. Ja, ja det var ju alltså, man skulle stå och motvara. Det var en shootout liksom. Eh, ja, ja, eller, ja, cowboy style. Eh, man stod ja. och varandra. Ja, du men, kom ju verkligen in i rollen. Men vad sen jojkon? Ja ja, gick ner. Du vet, så här, stod stor bredbent och typ Jag stod lite snett så handbollspostpad ah, fram med framme vänster benet, ah, bara det får duga liksom, är ah, snabbt på ryckaren. Du, du gick inte in i, i rollen riktigt där känner jag. Nej, vad det förlorar. Och, för och sen hörde man man skulle inte kolla på TV, man skulle kolla på varandra och sen så skulle man hålla sin jojkon nere vid midjan då, du vet så, här, så man skulle dra upp den som en picka sen. Och sen så kom den gruppen. Riktigt bra sätt att få ögonkontakt med tjejen du gillar på festen. alltså. <laughs> det finns ju bättre sätt kanske, men ok <laughs> Ja, kanske. Det hade ni, jag, mig hade det inte hjälpt kan jag säga Nej, inte med den blicken Nej. Så, det, men, och sen så, i alla fall så står man där och så står den gubben så uh, get ready och sen så typ så här. Look, ready. ready, steady steady och sen så ska man dra då och så drar man och det handlar om vinkel och det handlar om snabbhet ur när man trycker när man drog, hur man drar upp den och när man trycker på knappen i vilken vinkel det är lät så <laughs> Ja, men det, ja. Ja, men det, det, <laughs> ja. det, det är nintendo spel Det är inte jag som är gjort dem. Nej, nej. nej, nej. Uh, ja, och den som skjuter snabbast och siktar bäst vinner. Och det var, man får vinken och hundradelar och sånt där. Lite coola statistik på skärmen. Ja, precis. Och där kan man ju faktiskt spela på campingresan också. <laughs> det visst de ju en reklamfilm. Ja, <laughs> Man kan stå, alltså, okay. Okay. stå, stå tänk den scenen, du sitter vid Varberg på en camping och så ser du två stycken alla barn som står med plastgrejer och rycker upp dem. Alltså det, det, de har ju marknadsfört ja. som att bara, play anywhere, how jo, Men, you det är want. Så här barn, ta nu i Switch som kostar 3700 spänn och så sätter ni den här här på marken och så kan ni inte stå och skjuta på varandra. Kommer ihåg, för vi bara, Joink! ja, ja det, visst. visst det, det är ingen som kommer spela det så. Alltså, spela på föreläsningarna har du ju marknadsfört, det är ju lite roligt. Mm. <laughs> alla sitter i salen och bara, play Mario Kart, åtta pers typ. Ja. Skip school. Uh, I alla fall. Ja, det, det, var också, <clears throat> ja det, det var ju också underhållande på en, en, en fest. Jag ser lite, de här grejerna, alltså gimmicken. Jag ser lite det som, jag tar hem folk och visar min Playstation VR som jag hade den. Kom hem och prova ja. detta, det är roligt. Och sen har man provat det, då är det gjort liksom. Mm. Skitsamma. Det sista, vi skulle mjölka kossor. Och där var du och jag ganska duktiga faktiskt. Vi delade första plats med de som jobbade där. ja du, du fick 18. var 18. Du fick 18. Jag fick 17. Jag fick 17 så du, du stod ja, okay. Men jag vill bara till mitt försvar för jag vill säga att du tittade på skärmen när du slog i rekord. Ja. Ja, no, alltså, jag, ju, jag insåg ju direkt att det gäller ju att se Alltså muskelminnet och, och Arbeta med händerna, det, det, det funkar Jag är ju och allt så vet du Men jag vill ju verkligen se vad som funkar och inte funkar Så mm. de två första gångerna så, så ville jag se liksom, när jag gjorde fel eh, Så såg jag Då såg man ju tydligt att det inte kom upp så, ut så mycket mjölk spenen liksom, men rätt Men en sak Fan, du ska dra rätt hårt. Alltså. Jag tycker ja. synd om den digitala kossan. Alltså. Ja. Det var inte okej. Okay, alltså. ja, jag, jag vill bara säga till mitt försvar att du tittade, du tittade på skärmen när du slog i ja, ja. på 18. Jag fuskar. Det, det går jag inte under storlemmen. Det skulle man tydligen inte göra. Nej, men det, det var rätt intressant. för Det var ju en intressant mekanik. att Man skulle hålla man skulle börja högst upp och hålla joyconen. Man, när man drog ner skulle man trycka in mitten-knappen. Vilket var jävligt krångligt på de här. Eller ja, mitt, den översta knappen i alla fall. Och sen när du var i mitten skulle du trycka in den andra knappen. Och ja. dra ner, och sen skulle du släppa när du drog upp den igen. Så det, var, det blev som en sån här vågrörelse med fingrarna. Liksom. Ja. Och använde du ringfingret och pekfingret då? Ja? Eh, ja, det gjorde du. Ja, för det skulle man göra. Men det kändes ja. jäkligt konstigt i början. Men, ja, ja. ja jag, fick alltså, inte, jag, ju... jag tyckte det var jobbigt att försöka finna hur man skulle hålla det. För det var liksom. Den ligger ju inte naturligt i handen den där jävla gången, tyckte inte jag. När man gjorde på det sättet. Nej, men jag, jag känner mig stolt över min insats. Jag, mm. jag fick ju lite brömma med hon tjejen som alltså, mm. jobbade. Jag, jag bara, ja, om, alltså, går allt åt Fandes liksom, så kan man vara med i bonde, söker fru och flytta ut på landet. Ja. Alltså. Ja, vi, bara, så, vi, vi kan säga en shout-out till dem också. Alla som var där. Fan vad de, var, alltså, vad de kämpade och var duktiga och trevliga och ställde upp alla som var där och jobbade. De var så jävla... Jaja. Alltså hela dagen stod de där och kämpade. Och, ja, det är av till dem. Alltså, för de var super. -tryckliga. Det var inte en enda tråkig min där inte var nej. Och så, Det är ju deras jobb också, självklart. Men jag menar... Det är, jag har inte varit på ett event där jag... Har varit med om så mycket engagemang och delaktighet. Stort, liksom. då, sådär, jag kom och frågade dem då och sådär. Vad tyckte de om det? Vi fram och pratade lite med en och stod små och pratade lite vid sidan av och sådär. Det är väldigt Men en fråga, trevligt. jobbade många där? Eller var det folk som jobbade på event? Alltså, det kändes som folk som kunde tv-spel relativt bra många gånger? Eller? Alltså, jag. Vissa var ju onekligen, liksom, speciellt några äldre märkte jag, du vet han som gillar som, som vi, mm. när vi briljade på Snipperclips. Mm. Han jobbar ju där, det förstod man. Mm. Ehm, och så får jag snacka med han om någon PS nu och sånt där. Mm. Ehm, men det var lite så, ja, men, ja, ej, men Det känns som lite vissa som stod och visade, det var väl mer så här att de skulle, ja, kanske, ja vill du vara med och visa detta så kan du få vara med och göra det liksom. Ehm. Mm. Men alltså det var, jag tycker bara det var väldigt alltså de ska ha en låg för att de råkade stå där och jag, jag, jag förstår att det var nog väldigt mycket jobbigt att stå där de andra dagarna när det var oh, så mycket folk och, jag vill bara skicka ut det så att det var väldigt det gjorde det väl det, gjorde, det gjorde mycket enklare att stå där och spela och liksom man kände sig inte allt för stressad när de stod liksom och så tog, Man hör ju många pressevent där det är väldigt forced um, Överlag, jag tycker att det är liksom en tendens att många klagar på pressventet, att det kändes väldigt krystat eller saker och ting kändes, ja men du vet, inte så här så som tv-spelare kanske vill ha det. Mm. Men jag, jag, tyckte, jag tyckte, ja som du säger alltså, briljant så sätt. Mm. Ehm, Trevligt personal, bra upplägg. Ehm, ville man <clears throat> så här, spela en extra runda så var de ja men kör, kör liksom. De märkte att man var entusiastiskt mm. och så vi, vi, vi hade ju sånt upplägg eftersom vi var ojämnt antal på de här partspelen som det var två mot två, mm. så körde vi ju liksom Ja, men vinna möter mig liksom och mm. även det var en eller två i kön så lät de oss göra det för de, mm. ja, men de vet att vi vill testa liksom och alla vill spela och, ja. ja men bra jobb ni inte ändå. Mm. Ja, ja det var alltså de som var också var ju väldigt trevliga för alla, alla andra och så där. vi träffade några och pratade med och så där. Träffade mm. Oliver från Game Rektor, var trevligt. Mm. Och han som vi tillbringade tre timmar kö med med Zelda. Vad nu hette han jag, jag kommentatorn? Mm. Oh, vi hemma alltså. bio och det. Han var väldigt väldigt trevlig. Ja. Uh, för dåligt minne för att komma ihåg vad han heter mm. han bor på Lidingö uh, skicka ett uh, skicka ett uh, likea på Sida så uh, om du hör det kan vi uh, hänga han uh, bor kommer inte ens ihåg mitt namn varför ska jag likea sidan då <laughs> uh, ja, vi, vi, vi, vi, vi kommer till Zelda sen uh, mm -hmm. slipperklips kan vi ta då oh, alltså game of the year game of the century Ja, det, du och jag hade en, en, en, ja, vi, vi, hade rätt på ja, samarbete där. Du, du kan förklara ja, premissen på spelet om du vill. Vi är två små söta figurer som springer runt i en värld som ser ut som små papperslappar som är ut, utklippta. Ut, och så har du en massa lösa. Det kan vara att du ska trycka på en knapp och så faller ner en penna som du ska balansera in i en sån här pennvässarhål och så och klarade banan eller så kan det vara att du ska göra ett hål i ena gubben så att det är som en bägare och då ska du bära en basketboll fram till en basketkorg och slänga i den. Vi var ju också skillade så vi, du klickade bara på knappen och så nickade jag basketbollen i hela planen. Och vi hade ju en liten publik där nästan, de fattade att vi var skillfull så att det här kan vara mitt nya speedrun-spel alltså. Så det, det var det var jäkligt skoj faktiskt. Vi var ju en av de få, nu fick jag veta efteråt att det var fler som klarade det mot på tiden. Men vi, han var imponerad av vårt samarbete också, han som stod bredvid. Mm, ja, men det kom man igång där och alltså, det viktigaste var ju att hålla igång pratet och snacka hela tiden så man visste liksom vad den andra gjorde. Och sådär. Och, mm. ja, vi, alltså, vi, på vår första gång så kommer vi till, till den sista. ja Det var ju några sekunder så sa ja. vi det Nej, vi, vi kör igen <laughs> och då klarar vi det. <laughs> vi klöter. kunde inte gå därifrån. Nej. Vi var ju liksom, det var ju att bollen studsade förbi. Liksom, att Den skulle bara åka ner men den hade för hög fart och den studsade mm. i vägkanten och tillbaka. Och Hade den ramlat ner så hade vi klart det men vi kände att vi kunde inte gå därifrån. Nej, utan vi ville ha det varmt. Vi blev sugna. Han sa att ingen hade klarat ja. det emot också så då ville vi. Nej. <clears throat> så det, det, är, det är snipperklips. Det är typ. Det är gjort så dumt. Men det, jag ser fram emot det är mer än sällan. Alltså, det är jämnt roligt, Men det är också sånt att man ska vara två. liksom. Mm, alltså, jag ser fram emot att spela med tjejen. Hon mm. spelar inte jättemycket. Och jag menar, det är ju bara dra fram. En, alltså, Nunchucken är ju liksom. Det är ju så få knappar också. Mm. Så det är ju inte så läskigt som att ge någon en Xbox 360-kontroll. Och bara ah, spela det FPS-spelet med två spakar och. och Nunchak, fyra trigger och, bumpers och. Nej, eller, oh, eh, ja. NungeCon. Joikob. Jag hade menar det. Ja. Mm. Mm. Jag vill bara dubbelkolla med det. Så inte, ja, precis. Nej, men, um, nej men så ett perfekt spel för att, typ ta med typ till sommarstället eller vet, bara över till en kompis mm. eller bara, ja, för man, man behöver ju bara sin bärbara konsol med sig. Det är skitbra. Det är där, där, mm. kan jag, där kan jag köpa det verkligen. Vill då tar man med sig den och sen här ah, tar den här kontrollen så tar jag den och så spelar vi. Och så kan man köra som Mario Kart Jag hade faktiskt velat testa det hur det kändes. Uh, jag tror inte det kommer kännas toppen med tanke på hur dåliga de triggerknapparna kändes mm. När vi klickade på, klickade på dem Men jag, jag vill testa det ändå för att, kom, liksom, Jag tror det var den första trailen som de visade upp vid Så sitter det två stycken i ett baksäte och mm. spelar Mario Kart mm. uh, Och det såg rätt dumt ut Men jag, jag vill bara testa och se hur det funkar rent ergonomiskt för att, menar, Vi om att köra liksom en kupp, fyra banor och ergo min håller, så är det ett jäkligt coolt koncept att någon kan bara ja ah, men, uh, roger, kan inte vi köra en kupp? Typ vi stannar upp. Typ. Så att man är upp och köper på, på vägarna, och så stannar man och käkar mat, och så tänker man, typ, på det ah, man, man bara får någon tillfälle att spela, och så kan man bara, ja, ah, ta en jojkorn. Mm. <clears throat> och så kör vi. Det är så att de spelen som ger en den där möjligheten, mm. det är rätt coolt faktiskt. Det, så att du behöver inte ta det, med här en kontroll. De enkla spelen, alltså, det, det, där har de en enorm möjlighet. Och, eh, och köra bara si lite mer simplistiska spel ja. till just det här bärbara, att man kan ta med sig den överallt. Och snipperclips, Mario Kart, Mario Kart är nog rätt simplistiskt. Ja. Eh, det det, skulle, det svåra är svårare egentligen att få in glidandet korrekt om man mm. kanske sitter så här, men på en liten skärm. Överlag, så, det, det kan man se. Två stycken på den lilla skärmen kan mm. nog bli lite svårt. Men, men snipperclips... Här, plattformsspel, lite mer ProBotector, sådana spel, alltså dubbel. Alltså, man mm, behöver verkligen. bara två knappar. Liksom. Eh, Skitsmidigt. Uh, har jag missat något nu? Zelda, vad det vi har kvar va? Ja, och sen bara lite allmänt uh, typ Men vi kan väl ta Zelda typ. först Det var en jävla kö till Zelda Det var det enda som vi fick köa ja. länge. Det var, vi, vi stod tre timmar i kö ungefär uh, Det var hemskt Ja, men... Och jag, jag hamnade lite bakom er För jag stod och pratade med Oliver och de andra Och ja. så kom jag lite sent Och så tog jag det. Hallå du Så kunde jag inte prata mer Och så ja. Och då, alltså, jag hade ändå primära. försökt Att höra av mig till det Och säga att, Kom nu vi, vi står sist och skyndar dig Och sådär Skickade det på sms Alldeles ja, för trevligt ja. där uppe Men eh, vi stod och rådde oss Med han den här snubben Så vi inte kommer ihåg namnet på I alla fall eh, I tre timmar Och eh, så fick vi spela Zelda I 20 minuter Var mm. eh... Vad tyckte du då? Jag tyckte att det var... Alltså det är så svårt på den lilla tiden. Alltså det är ett så stort spel. Jag tyckte att... Jag gillade designen på det. Jag gillar liksom hela settingen. Så tycker jag var jättefint. Jag är fortfarande lite osäker på hur... Allt det här med att man ska överleva. Lite survival-grejer. Så man ska hitta... Ja, jag, jag hittade inget svärd med min genomgång Så jag fick ha pinnar så mycket sönder hela det här. Jag hittade en pilbåge dock Ja gjorde det gjorde jag också Men eh, alltså på det Det, det är som, liksom, jag, jag tror det kan bli jättekul att utforska hela Hyrule Jag tror det kan bli skitnice Eller vad det är för någonting man utforskar um, Jag tyckte inte att det flöt så bra Nej alltså det är många som har sagt det innan På andra där, Det där var ingen bra version av spelet och det, det kan ju inte vara final version, för det var ju feta drops, alltså ner i 20 FPS-regionerna. Det, det var det som jag blev mest så här, liksom att... Eh, nej. Det var ju så att spela en alfa-version, det kändes ja. ju inte bra. Nej, för jag, jag har ju redan beställt sällan, men jag har beställt till Wii U. Eh, mm. Och jag är nästan så här, börjar tänka, är det kanske en den bäst bättre versionen för spelet är utvecklat till Wii U från början. Så att jag, jag tror det är mindre drops där, eh, för att eh, Switch-versionen är inte bara en upphåttning av Wii U-versionen om man 900p istället för 720p. Ja, precis. That's it. Och så lite bättre draw distance har jag förstått det, men mm. inte, alltså, det är inte mycket men som jag tror lite att bättre. kanske det kan påverka hur flytet är på spelet eftersom de har mycket ner. möjligt. Mycket möjligt. Eh, för det var lika när man eh, när de släppte Twilight Princess till både GameCube mm. och Wii. Då var ju Twilight Princess versionen den bättre versionen. Game GameCube. Ja, det var, det. Ah, då var ju oh. eh, det var ju det, det var utvecklat just för den konsolen. Jag, är, mm. jag har ju beställt det till den. För att jag, det är kanske jag, hade med Wide skulle göra mer för att jag menar, game, Wii och GameCube och är typ exakt samma hårdvara Men ja, jag förstår din tanke. Ja, det... jag, jag, just på den punkten tycker jag att alltså, jag, jag, jag kommer ju jag kommer älska det säkert. Alltså jag, jag älskar Zelda-spelen och det ser fantastiskt ut. Um, men det är ingen anledning för mig att plocka upp en Switch på release när jag redan har en Wii U. Nej, det är verkligen Nej, har uh, är... de är inte pengar, liksom? Så, eller liksom, verkligen så att jag måste ha den bara för att ha prylen Så ja, men är jag i fall. Fall. ja Men jag är sån. Alltså, jag, var helt, jag tänkte, jag köper den i vilket fall. För det är inte Jag köper den rakt av. Om även säljantalet om släpps. Men nu, sen när jag börjar tänka att, vad oh, fan, jag, jag, jag kommer inte spela Zelda med mig. Jag kommer inte ta med mig den någonstans och spela. Jag sitter på min tv här hemma och spelar det. Testade du att spela på skärmen? Mm, gjorde det. Och det Det kändes ja. väldigt plottrigt dock. Plot, jag. Ja, det... alltså Mario Kart känns bättre för du är så nära karaktär och mm. du är en väg, liksom. mm. här var det väldigt mycket små detaljer. Alltså. det var för det, det, det som jag upplevde mest var att spelet är lite för komplicerat för sitt eget bästa. Mm. det bästa. Det, um... det är det tyvärr som det blir när man eh, för det är där jag tror att om vi ska gå in på det att Nintendo har ett problem om de mm. nu väljer att, eh, att man kan ta med sig de här stora spelen som det såg man ju redan på vita när man tog med Uncharted. När vi gjorde ett, ett, ett stort Uncharted-spel. Det var inte så roligt att spela på en sån liten skärm. För att eh, det blev för plåttrigt. Och det blev liksom det blev för mycket. För att Nintendo, det Nintendo gör bra på bärbart. Det är att göra simplistiska spel. Som är designade mm. för det bärbara. Jag kan tänka mig att om man sitter i en skönförtölj i en stuga. Liksom, då kanske det funkar. Men jag menar sitter på en buss eller tåg och spelar ett... Cell... Nej... Nej nej nej, det är för mycket, för mycket krimskrams liksom för att det ska bli en behaglig upplevelse. Mm. sitter du på tåget och sånt, då vill du kanske spela typ sound shape liksom eller någonting. Något väldigt simpelt. Höger, vänster upp och upp och ner liksom eller ja men vet, simpla saker för det är, det är som du säger alltså, en hemupplevelse vill du inte alltid ha med det helt enkelt. Nej, det ska vara lätt att plocka upp. Jag menar jag, jag tror inte man sätter sin switch i något viloläge direkt när man har den. Eh, utan den får man väl stänga av och sätta på. Det ska vara väldigt simpelt att plocka upp och plocka ner och, och sådär. Eh, det är bara mina tankar. Jag hoppas att de alltså, släpps Pokémon, som är alltså inte avancerat Pokémon, men lite finare finare. Ja, men typ en, tänk Pokémon-spel som släpps 3DS och så lägger du till battle-grejerna från typ, Pokémon Stadium mm. och så lite bättre grafik i världen. Det är, det hade varit grymt. Ja, för det hade man kunnat spela på en stor bild också. Liksom. Det, det, det är bättre att göra åt det hållet i så fall. Att man, man... man släppte ju ett Pokémon-spel för massor massa år sedan på gamecube med mm. som var ett sånt spel. Ja. Och det var ju coolt. Nej, för jag, jag, jag hoppas att de gör så att de, de, de, de, de, ut, ut, alltså, de utvecklar spel för, för den lilla skärmen. Och sen kan man spela den på stora skärmen. Inte tvärtom. Då tror jag, jag, att tror de har, du... jag tror att de har ett problem annars. Jag tror de kommer göra tydliga... Alltså snipperklips är ju obviously ett spel för den lilla skärmen primärt, känns det som. Ja, i alla det är fall så de uh, Just att det är så enkelt att... Ja, oh, du spelar inte mycket spel. Ah, men, uh, ja, men kolla på min Switch, typ. Såhär. Och så ger du liksom... Jag kollar till en person och bara... Ja, oh, cool, det är som en iPad med kontroller på sig. Så sett, då är snipperklips obviously ett portabelt spel. Medan Zelda är ett obviously ett hemmaspel. Mm. Uh, det är så jag upplevde i alla fall. Och min känsla spel... Alltså så här... Jag har inte varit jätte... Jag vet att jag sågade sällan när ni satt och var sugna på det. Mm. Um, jag är orolig för två saker. Ett, uh, just det här som vi snackade om att det är lite för komplicerat för sitt eget bästa. Bara så du spelar hemma eller speciellt om du spelar på skärmen. Sen kan du ju avta lite när du kommer in i det självklart. Men jag känner att det var väldigt många variabler. Du kunde liksom byta varje vapen, du hittade den här saken, du skulle in i menyer, du skulle ha dittan och datan. Och det, det känns som att det är inte, det är inte, det är liksom inte vad sällda handlar om riktigt. Det är mycket nya element. Och jag säger inte att det är dåligt. Jag säger bara att det kan skada det väldigt mycket. Så upplever jag det i alla fall. Och nummer två, den här världen är sjukt stor. Jag såg en jämförelse från andra spel, med Skyrim bland annat. Jag är ju livrädd Men är det för att det, är rätt det ska. Jag vet inte. Vi ser att det inte är rätt ändå, men jag menar de har varit väldigt tydliga att det här är det största spelet de har gjort i en tredje rymd, och jag menar, det är massivt det ser man. Mm. Och det jag upplevde i alla fall under mot var att det kändes väldigt mycket same same. du vet. Det hade inte de här, det var ju ändå rätt regisserat, liksom Zelda tidigare. Det var väldigt tydligt när du kom hit och passerade den här saken och det hände det. <clears throat> Vare sig du kollar på Ocarina eller något väldigt mer styrt som Skyward Sword där du liksom ramlar ner i liksom, portalen nästan. Jag är lite orolig för att det kommer lida lite av Ubisoft-syndromet och Skyrim. Att, å, typ ser du det där borta? Du kan gå dit och då ställer frågan men det men är det något intressant på vägen? Mm. Och hur mycket intressant är det på vägen? Och jag är livrädd för det, för att jag vill verkligen inte att det ska hända. Jag hoppas jag har så fel för jag är nog den på som kommer att recensera det här spelet. Så jag hoppas verkligen jag har fel i båda, båda sakerna, som jag är lite rädd för. Mm. Jag, var, jag var inte pepp efter att spela, faktiskt. Jag var lite så här ja... Jag är lite rädd för att det är mycket ändringar alltså uh, Väldigt mycket Och det känns som att väldigt mm. många är så här Åh du kan inte göra fel wow. det är Många som är hur pepp som helst Jag är lite så här, det är rätt mycket nytt så alltså. Vi får se hur det blir Vilket också kan göra det jättehäftigt mm. Men jag är, lite, jag är lite skeptisk faktiskt uh, Jag hoppas jag har fel mm. Men uh, det, är, det är min magkänsla Jag gick därifrån och de bara var du nöjd Ja jo men det var helt okej okay. uh, typ Och han bra vad är det här? Menar, det var ju typ, det, det, det, det, var det sista vi gjorde och det gjorde att jag var nästan lite besviken på det hela. Mm. Jag fick en lite så här sour note och folk sitter säkert lyssnar på det och tänker bara, va? Vad han rökt för något? Men ja, jag hoppas jag, är fel. Ja, men jag för, har fel. Jag har också samma. Alltså så jag, jag är också mer så här. Eh, jag tyckte menyn jag var lite det var, det var lite krångligt. Alltså nu hade man bara 20 minuter på sig men jag tyckte det var lite krångliga menyer och så där försöka Sättas in i så snabbt i alla fall. Uh, och just det här. att Som du säger. Med världen. Att, uh, ja det kan. Men visst var det väldigt mycket du vet. Så här. De hade ändrat lite. Vi upp och ner här. Det var en liten byggnad. Där fanns några goblins. Som gick där. där är några goblins till. Alla ser lika likadana ut. Hela omgivningen ser lätt likadant ut. Och det är väldigt stort. Och mm. sånt gör mig lite skräck det, det, det kan ju bli jävligt bra också, det menar de har satt ut grottor lite överallt man kan utforska och hitta saker. Ä, inte bara gå in i den här grottan och hitta en kista med mynt i utan det måste vara något mer. Det måste ge någonting och hitta en grotta. liksom Witcher gör typ. Mm. Du kan hitta liksom, storylines eller häftiga saker ja. och det, det, det är ett spel som gör något sånt exploration väldigt bra. Och det gäller att man gör exploration väldigt ja. bra tror jag, för att sälja det en och lite här mystik, du vet. Det ja. Och Karina tyckte jag hade väldigt så här: mycket fina. Man kunde ramla ner i hålen och hitta de med hjärtena och hjärta, ett hjärta och så här, och kussen om mjölken och Gold och allt där. Det, det, det var väldigt liksom mystiskt det spelet och även Majors. Um, så det gäller den. Bygger en väldigt, väldigt stor värld. Och det gäller att fylla den med meningsfulla saker och inte bara duplicera saker. Nej, precis. Uh, jag, jag har fortfarande full förtroende Nintendo, för för jag, jag, jag tror att de kommer att råja hem det. Jag, jag tror att de kommer göra det. Uh, det är bara, alltså, man har alltid den här. Kanske, det blir nu De uh, fuckar upp liksom. <laughs> det, den sitter uh. alltid, där känslan. Det är något som jag tyckte var lite så här. Det var att det. Uh, det var så. var för Det tog slut för snabbt när man tryckte på springknappen. Alltså, han har ju käkat många donuts eller något. För han var ju inte vältränad. Nej, det är alltså, tryckte man på springknappen så kunde man springa i fem sekunder eller något. Och sen blev man trött. Alltså, jag tyckte det var lite. När det är så stor värld så vill jag inte ha några sådana begränsningar direkt. Utan då. Det kändes lite. Okej, okay, jag förstår att man ska ha häst och man ska ha allt annat att ta sig fram på. Men det kändes lite när man skulle fly från Feer till exempel. Ja, spring, in, mm. spring fem sekunder och sen blir han jättetrött och fick vara att gå jättelångt. Jag klöttade upp ett träd, ju För jag bara, jag kommer ja. inte härifrån. Visst, de kanske tycker det är roligt att det ska vara lite så här en verkligt sak av det, liksom att han blir trött. Sådär. Men det, det, jag tyck, det, var, det gick till slut lite man snabbt. Fann, blir trött på fem sekunder då har man skippat jumpa ja, <laughs> <gympan> några <många laughs> gånger. Det gick lite snabbt den mätaren. Det var en sån grej som jag reagerade på. Att, <laughs> ja, då jag nu gör ni using Bolt i så fall i Hyrule World. Alltså. Ja, Nej, men för mina vapen gick sönder och då kunde jag inte fightas mot dem huvudtaget. Åh, oh, det är något jag inte gillar heller. Oh, oh. Mm. Och vilket Nej. gjorde att jag var tvungen att fly. Vilket gjorde att jag kunde inte springa så långt förrän jag blev trött. Och då blev det liksom så här. Är alla vapen, kan alla vapen gå sönder? Nej, det vet jag inte. Uh, yeah. Hoppas det finns några standardvapen. Åtminstone man kan reparera dem. Ja. Det, ja, det är mycket nytta, så alltså. jag är lite rädd. Alltså. Nintendo, what you doing? Kan bli jättebra. Kan bli... Ja. Ja, nej jag, jag det, det, vad man har sett på trailers och sånt, så tror jag att det, det händer väldigt mycket jag tror det är väldigt, en lite mörkare berättelse vilket jag tycker är, är nice um, jag tror att är mycket bättre när man faktiskt är inne i storyn och fokar på den jag kommer att spela det när man spelar spelat Open World-spel det är inte så lätt att bilda sig en uppfattning på de första 20 minuterna det, som, det, det, det jag fokuserade på det var hur flyter spelet ja, hur är styrningen hur, hur, alltså sådana saker mer än just själva Eh, innehållet. Det, det tänkte inte jag så mycket på. Det Jag tänkte mer på att liksom bara testa hur det känns att spela och sådär. Och det är sagt, mm. det jag är mest skeptisk i är det att det flöt inte så bra som jag trodde att det skulle Jag Nintendo brukar vara jävligt duktiga på att få hålla frameraten på sina spel. Mm. Har de, ja, just det har att de det är en så stor mat. värld också. Mm. Det är lite det som är problematiken när du <clears throat> tar upp en stor värld. Många säger att det är väldigt snyggt och så och artistiskt sett. Jag är inte lika såld på det. Jag tycker fortfarande Wind Waker och till och med Scourged Sword, om vi tar de senaste spelen, är mycket, mycket vackrare. Um, och kantutjämningen har jobbat ut genom fönstret och tackat för sitt. Vilket gör att om du drar upp det på en 1080p-tv-apparat som är 60 tum i 900p så ser det lite kantet ut. Och jag är rätt chink med det. Så att ja, men det man ska västa. inte vara sånt när man spelar Zelda. Då kan man inte vara chink med, med kantutjämningen. Fast i, Wind Waker, I Wind Waker så behöver du inte det. för Det fanns, det var inte så hög polygonkant. Liksom, de mjuka kanter, eller alltså. Det, det var en väldigt, väldigt vacker artistisk stil. Och den är liksom penselskarp liksom. Här, här är, blir världen så extremt stor. Då har du har en snygg stil. Eller halvsnygg i mitt tycke. Du har en stor värld, men du måste kompromissa på typ saker som gör att den verkligen kan blomma ut, om du förstår vad jag menar. Aj. Det känns som att den artistiska stilen hade kunnat se så mycket bättre ut med lite mer kraft, eller lite mindre värld. Så att, men nu ska jag sluta snacka med mitt PC Master Race-språk här, så att <laughs> ja, nej, men det är väl det, alltså som sagt. Nintendo himlar ju inte så mycket med, det, men de är med att de inte är den kraftfullaste konsolen och sånt. Och det de löser med att just det här med att artisti göra artistiska spel som är anpassade för konsolen. Det här, det här kändes att... inte anpassat för konsolen. Nej, nej. det är det jag det är jag lite negativ till. För att det kändes inte anpassat. Det kändes som. Jag vet inte om det är för att de försöker göra två versioner av det. Jag tycker inte det är en smart idé att börja. Jag brukar säga att vill man ha en kraftfull spelupplevelse, då köper man en gaming-PC för 20 000. Mm. Vill man ha rolig spelupplevelse, då köper man Nintendo-spelkonsol. Ja, det kan man ju säga. Typ så. Uh, absolut. Men uh, som sagt, jag, jag är fortfarande jävligt pepp på sälja. det är jag. Det, är bara, jag, det, det lämnar lite så sur, sur eftersmak när jag hade spelat demot, faktiskt. Tyvärr. Ja. <håg> uh, vi kan väl avsluta lite med lite tankar om konsolen överlag då. Vad, vad, vad känner du när du har testat det? Vad, vad tycker du om den bärbara aspekten av det? Jag kommer inte sitta på ett tåg och spela. Det kan jag inte tänka mig. Eller liksom nej, nej. Men jag kommer verkligen kunna tänka mig att ta med den jag kommer spela den hemma i typ sovrummet innan jag ska lägga mig eller om någon annan vill ha utrymmet i vardagsrummet. Um, alternativt att man åker verkligt verklighet sommarställe eller dyligt. Då kommer jag spela den på portabelt ehm, Men med spel som passar Typ Snipperclips Typ Mario Kart Inte Zelda ehm, Jag ser det som en stationär konsol primärt Men jag älskar att jag kan spela ett spel Eller ta med liksom ett så pass kvalitativt spel Som Mario, Part, Mario Party 8 On the go Utan att koppla in HDMI-kablar En station, dockingstation och liknande ehm, Man ska komma ihåg att de här joy Har en batteri till på 20 timmar Så sticker du iväg en lång helg och med en sån här strömkabel bara för att ladda kontrollen direkt. Så, så sitter du bra till. Då, då behöver du inte ta med något mer. Det är alltså bara kontrollen i en väska med laddaren. Och har du spelar digitalt så är det inget mer. Och du kan faktiskt spela en del spel med den här kompisar. Genom att bara ge dem en yorkon. Så det, den, den aspekten är bra. Men jag kommer ju inte sitta på bussen så jag såg en video och spela Skyward Sword. Eller en Skyward Sword. Breath of the Wild. Som jag såg. För det, det hände inte. Det är för mycket. Det är... Det, det är för liksom... Nej, det känns inte kontrollerat ordentligt. Nej, den kändes jävligt, jävligt bra. Alltså det kändes faktiskt som en kvalit, kvalitet maskin. Det är inte Wii U-gamepad om man säger så. Nej, alltså den kändes stabil <laughs> som fan håller Alltså jag tyckte det var, den var liksom... Den var, den kändes... Det har hänt lite också med tekniken sedan 2011 när man utvecklade Wii U. Mm, ja, men plasten alltså, överlag kändes jävligt bra i, i hela konsolen tycker ja. jag. Och det kändes, jo, det det kändes tung och det kändes... Känner det kändes som att det kunna, den liksom. det, det... Lite tjock ram kanske. Men man måste ju få plats med alla sliders och grejerna där bak, Så jag förstår det. Jag Hade varit en surfplatta, bara en platta. Så hade det ansett som vara extremt tjock. Men jag menar, nu är det faktiskt en spelkonsol. Så. Alltså The, the Bessel liksom, omkring var rätt tjock. Ja. Men det var, jag, var jag tung, ger var det? dem ett pass. Ja, men det känns okej okay i det ja, Alltså den, den ger tyngda. Det ger också ett gediget intryck av liksom, själva bygget tycker jag. Ja, men den väger liksom som en iPad ungefär. Det var det svårt att få känna riktigt hur den vägde eftersom det satt en stor fet hela sladd som, var, som satt fast i den för att man skulle mm. kunna gå iväg med den. Så att det var svårt att riktigt få det här alltså, hur det känns att hålla den, bara den. Utan någon sladd kopplad. Oh. Eh, men ja, skärmen så skitbra ut. och Jag tycker det var ja, superfin. Jag vet, jag vet inte när jag kommer använda det dock. Alltså det är bara, bara gjort just så. Men för att när jag köper den så kommer den mest stå i dockan känner jag. Om, en, jo, om jag nu inte till Karlsland till exempel då kan det vara bra att ta med den. Det är alltid nice. Um. Ja, nej men alltså det... Den, jag ser det har begärats för mig. Det, alltså jag vill ha den skit mycket bara för att den är ser så fin fin tycker jag. Ja. Uh. Det är ju en ro... Alltså det är ju en, en väldigt attraktiv och rolig konsol mm. jämfört med Playstation 4 och Xbox One. Mm. Det där är ju klumpar liksom, med traditionella kontroller. Och det, och det är vad många vill ha. Men det här är, det här är en rätt sexy kontrol, äh, konsol. Alltså. Ja. Har liksom en, det, konsolen är en surfplatta med löstagbara handtag. Det, mm. är, lite, alltså, det är lite coolt ändå. Mm. Det måste man ändå ge dem. Det, det är en rolig grej. Det är liksom en interaktiv konsol. Den är lite häftig designmässigt. Mm. Eh, och något som många som inte spelar spel ändå kan bli är typ, coolt. Typ, typ, ta med den här, bara dröp i docken här, dra loss kontrollerna, sätt tillbaka i docken och så bara tjup, upp på skärmen. Det, det, det har liksom en en coolhetseffekt som ingen spelkonsol har haft egentligen, lite sen win i alla fall. Mm. Alltså Nintendo är faktiskt bra på det där, att göra saker och ting som sticker ut och lockar folk som kanske inte spelar. För jag lovar att när du, när du har någon kompis på dig och, och du har snipperskrips så bara, ah, vill du spela ett coolt spel? Bara rycker av två stycken kanter ger dem en kontroll, håller dem på sidan, nu kör vi. Mm. Och ställer ner den på ett bord. Det, det är något som ingen annan tillverkar kan erbjuda. Mm. Och det har ett värde i sig, ja. helt klart. Ja, jag är den som är det. Jag hade lätt plockat upp den här på och spelat Mario Kart på vägen hem till Karlsson på tåget, kan jag säga. Mario Kart är, sånt. Mario Kart är ett spel som jag vill spela alltid när jag vill. Och sådär. Ja, men det är det. Det, är... Ja, det skulle funka på tåg, för det är inte jättesvårt. Det är driftingen som är det enda som är finlir. Faktiskt, ja. Och det lär man sig. Så då. Det är... Något som jag har funderat på nu det är att du... Det, det måste vara helt mer så att spela spela splatoon på för att det är ett online-spel. Mm, det gäller du sitta med wifi någonstans? Ja. Så om de har på om de har snabbt, snabbt wifi på SJ då. Men det har de ju inte. Nej, men det känns också lite lite konstigt. Och så har du på, och så sitter du med wifi på på tåget och så är du på så är du på motion. Ja. Ja, vi får väl se hur det går med det i alla fall. Splatoon ser också mycket framåt, men det kommer jag sitta framför tv och spela också. Om de inte har en lika bra de kanske har en lika bra kampanj som första spelet hade för den var skitrolig. Så det ja. kan vi hoppas på att de fortsätter i det nu, spåret. nu min katt ute i köket och ställde platten och så tjuter det så det kanske är dags att avrunda. Känns som vi har, känns som vi har snackat om det mesta. Ja, det, vi får väl se vad som händer nu för Den tredje, tredje mars Vad som mm, det, vi, Du kommer, vi kommer med mer intryck efter det För du kommer ju säkert ha den då Det, det ser så ut att jag plockar upp det mm. Jag har en halsmannens operation eh, Den tredje mars Klockan 10 så när jag kommer hem där från operationen så kommer vi stanna förbi för webballen och så kommer jag komma in där och blöda näs i käften och bara, tar den? Ja. <laughs> och ligga där på Citodon och spela Zelda och kanske och tycker det är hur bra som helst. Ja, Få den och mamsen så så Nej duktigt. nej nej, nej, nej. Nej, ska jag nej Så snäll är hon inte. Hon kör mig. Ja. <laughs> nej, jag kommer plocka upp den i april någon gång tror jag när jag fyller år så eh, får vi se hur det blir då. Men eh, ja, i alla fall vi, det ska bli kul med en Nintendo konsol. Det är alltid lika roligt. Och jag, jag, hoppas att, jag hoppas för Nintendo skulle att det går bra. Fixa en partykärba ja. så eh, så, ja, så då, då är, I'm game. Då vill... ja. Ja. Eh, <laughs> annars annars fan tar de. Ja, <laughs> eh, annars återkommer vi eh, om, om en vecka eller så. Ja. en ny podcast om något annat roligt. Vi har en Resident Evil uh, podd mm. på G. Jag och Marcus och ska prata Resident Evil. Uh, tycker jag. <hå>! Uh, men uh, nu säger vi då, hej då så länge. Och uh, gå in och gilla vår sida om ni inte har gjort det. Uh, play select på Facebook. Ja, mm. uh, yeah. hallå det bra så länge. Hej. hej.